Бо воно сюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, як би сумка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шепотять про сумка, як жиди про мусія. «Що ж ти за чоловік?» «Я чоловік собі мізерний, Швеці з Запорожжя. Та як по шию кому чоботи, то вже других не треба буде». Як же ти заворожиш гетьманщину? А так, піду тільки та розкажу Сомкові твій сон. Зараз усе втихомириться. Ти яволе, скрикнув Брюховецький, звідки ти мій сон знаєш? Одусатого пацюка знаю. Будеш тому пацюкові. Огамуйсь, пане гетьмане. На цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріше откараскатись, щоб через тебе, та й усім нам не було. Сьогодні пан, а завтра пропав. Довгенько промовчав бриховецький. Открий, каже голову. Я подивлюсь, чи не нечистий, справді до мене присуджується. «Нечистому багацько ділей по монастирях!» – одвітує той, да откинув відлогу. Брюховецький аж отшатнувся. «Кирило Тур? Цить пане гетьмане!» «Буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом!» – каже Кирило Тур і накрився і знову відлогою. «Невже?» Ти оце візьмешся за таке діло? питає Брюховецький. А чому ж? каже. Хіба в мене руки не людські? Ти ж, кажуть, був трохи свій Сомком. Так, як чорти з попом? Я вже давно на нього чигаю, і в Києві сам здоров знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака така в світі правда. За що ж ти на його злишся? Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. І я вже не питаю, не питай і ти в мене. Негай, пане Ясновельможний, та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що настановив мене сотником. Скажи мені тільки, як до його добратися. «От як!» – каже. «Візьми ти оцей перстень, пропустять тебе з ним куди схочеш». «Гарна каблучка!» – каже Кирилотур. «Ще й сагайдак із стрілою на печаті вирізано!» «А Брюховецький?» «Се!» коли хочеш знати той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного барабаша. Я сам їздив із цим знаком і вчеркаси до барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку. «Еге», – каже Кирилотур, – «що то з доброї руки подарунок? Так от він на добро й здався. Дай вийшов із світлиці». Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче. «Лягай спати, не турбуйсь. Перед світом приснивсь тобі сон, перед світом і справдиться». Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом. Ніхто б не впізнав тепер в його молодецької ходи ні високого стану. Так собі, наче горбатий дід. Уже на дворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірних дверей стоїть козак із ратищем. Наставив супротив Кирила Тура ратище. «Геть!» «А це що?» – каже йому потихо Кирило Тур, показуючи на руці перстень. Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і очинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак – Каганчик стоїть у стіні на віконці.